«Ні, мадам, я не знаю, коли він повернеться». «Ні, мадам, він не залишав для вас жодних повідомлень». «Так, мадам, я йому передам». Він поклав слухавку. «Це місіс Грексон, сер, Тітка Агата. Ось чого я найбільше боявся». З тієї самої митії, коли стало зрозуміло, що обід завершився для мене повним провалом, Її тінь незримо нависала над моєю нещасною головою. Вона вже знає? Так швидко?» Гадаю, що сер Родерік повідомив їй про це телефоном, сер. «І шлюбу мені не бачити!» Дживс із бентеженням прокашлявся. «Місіс Грексон про це не згадала, сер. Але мені здається, що такий результат досить імовірний. Не повірите». Але я настільки розгубився від усього цього божевілля, батько глосоп, коти, недоїдена риба, велетенські капелюхи і рожеволиці юнаки, що лише зараз багнув іншу сторону медалі. Господи, наче камінь з плечей упав, і з грудей вирвався глибокий крик полегшення. Дживсе, сказав я, зізнайтеся, це ж ваших крок справа. Сер. «Опевнений, що ви самі все це підлаштували!» «Розумієте, сер, Спенсер, дворецький місіс Грексон, який мимоволі був присутній під час вашої розмови за обідом, дійсно посвятив мене в деякі деталі цієї бесіди. І зізнаюся, хоча ви можете розцінити це як зайву зухвалість із мого боку, я сподівався, що виникнуть обставини, які зможуть перешкодити цьому шлюбу». Мені завжди здавалося, що молода леді не надто вам підходить, сер, і ви знали, що вона виставить вас із дому за п'ять хвилин після весільної церемонії. Так, сер. Спенсер повідомив мене, що вона обмовилася про такі плани. Місіс Грексон наполягає, щоб ви негайно прийшли до неї, сер. Ось як. Наполягає. І що ж ви мені порадите, Дживсе? Гадаю, що поїздка за кордон може виявитися дуже доречною. Я зі скептицизмом похитав головою. Вона дістане мене і там. Залежить від того, як далеко ви поїдете, сер. Комфортабельні океанські лайнери до Нью-Йорка відпливають що середи і що суботи. «Ви, як завжди, маєте рацію, дживсе», – сказав я. «Замовляйте квитки». Розділ 9. Рекомендаційний лист Чим довше живу на світі, тим більше переконуюсь, що майже половина всіх неприємностей трапляється через те, як легко люди, не задумуючись, спокійно пишуть рекомендаційні листи для інших, щоб передати їх третім особам. «Мимо волі починаєш шкодувати, що не живеш у кам'яному віці», у тому сенсі, що якби нашому предку захотілося забезпечити іншого предка рекомендаційним листом, йому знадобилося б не менше місяця, щоб вирізбити його на гранітній брилі. А другому предку, ймовірно, набридло б тягати на собі важку каменюку під палючим сонцем, і він би її викинув, не пройшовши і милі. Але в наш час написання рекомендаційних листів не вимагає великих зусиль – тому їх роздають направо і наліво. А ні в чому невинні люди на кшталт мене потрапляють через це у край неприємні історії. Втім, це я зараз кажу. Мудрий, що називається гірким життєвим досвідом. А тоді, під свіжим враженням, через три тижні після того, як ми зійшли на берег американського континенту, спочатку, коли Дживс повідомив, що якийсь Сіріл Басінгтон-Басінгтон хоче мене бачити і має при собі рекомендаційного листа від тітки Агати... Так, про що я? А, чесно зізнаюся, що це мене швидше потішило. Розумієте, після тієї неприємної історії, через яку мені довелося терміново покинути Англію, я не очікував листів від тітки Агати, принаймні листів у пристойному тоні, і був приємно здивований, коли лист виявився майже люб'язним. Місцями, можливо, трохи сухим, але загалом досить вічливим. Він здавався мені добрим знаком, щось на кшталт оливкової гілки, або, треба говорити, пальмової. Як би там не було, сам факт того, що тітка Агата надіслала лист, який не містив прямих образ на мою адресу, видався мені важливим кроком на шляху до примирення. А я всією душею прагнув до примирення з тіткою Агатою – і чим швидше, тим краще.